Úgy ahogy van. Ma, ma tudjátok, hogy a magazint kicsinálta, vagy senki? Meg tegnap se? Hát 72-en nincsen Feri magazin. Tájékoztatlak. Nem tudom, hogy tudod-e. 72-en már nincsen magazin. Nem öh, tudom, hogy esetleg például a, a Bálint nem kezdett el visszatérni. Hát el. Bálint múltkor itt volt -e ezen a beszélgetésen És a Bálint most szerintem evez. Nehelle, majd föl is fogom írni, hogy mi a pálya. Eltűnt. Effektív nincsen két kedden, száz Nincsen, nincsen. Nincsen. Hát igazából csak szerda-csütörtök. Szerda-csütörtökön és néha pénteken ismétlés van. Megpróbálom a bálintot fölhívni. Jó. Úgyhogy szerintem ez most itt nagyon, amíg a más elő nem jön, addig nem akartam ezt javasolni, de erről külön kéne beszélnünk. Hát igen, de úgy kellene, hogy rögtön találjunk olyan embereket, akiket meghívunk erre a dologra, mert az is kell, csak a másra is kell hozzá, én szeretném a Jó, lenni. jó, nem azt mondom, hogy nélkület csináljuk csak, uh -huh, hogy, uh -huh. hogy hát nem véletlenül nincsen így de hanem egyszerűen egy ilyen renonc szóval, hogy szóval uh -huh. elfogytak a kapacitások. Így van. Én is már hosszabb ideje készültem, hogy kéne egy kis nyári szünetet, hogy föltöltődjek. Uh -huh. Hát majd alami tartalék beugrik, ugye, aki van, ugye, tudod. Igen. Szóval nincs, nincs, nincs, nincs. De, hogy vagy, Andis, te minden második héten vagy a felváltva. Minden a második évén. csütörtökön tudok lenni, és ez is nagyon megterhelő, megmondom őszintén. És megjött én Marcel is. azt a minden itt. Hát mi, mindjárt tömegjelenet lesz itt Úgy a csitra. akkor nyújjatok több rosszát róla, hogy már itt van, meg jó se. Jó, de hát most már falhozon ültetve, úgyhogy semmi gond. Úgyhogy... Tégla a fal előtt vagy, tudod? tudod, Marcel? Ezt te választottad ezt a téglafalat. Ja, igen, nagy a kupleráit mögöttem. Ja, értem. Bevakoltad. Értem, aha. Értem. Ö, Gyuri, ugye te vezeted, tudod, ebben maradtunk múltkor? Persze szó volt erről a múltkor, de. Nic? Persze vezetem, csak az a bajom, hogy vissza szerettem volna hallgatni a múltkor itt, tudod, beszéltünk. Itt így erről. van. Gyuri, most már felvettem, Szerint... most már felveszem, és múltkor csak azért nem tudtam, mert ben voltam a stúdióban, tehát ott meg nem tudtam megoldani, mert előtte voltam nem Világos, uh -huh. Andris, nem a te hívád, nem azért mondom, csak az én memóriámnak a hibája a dolog, mert uh, egy, egy csomó uh, értelmes jó gondolat a múltkor uh, született abban a beszélgetésben, és én meg nem tudok visszaemlékezni ezekre, pedig szerettem volna ezt összeszedni, és, és innen tovább menni. De Gyuri, De bíz... bízál a kollektív emlékezetbe, ha bármilyen témára rácuppanunk, erről próbáljuk összeszedni, hogy mire emlékszünk, mi volt eddig és akkor össze fogjuk rakni. Hmm. Egyikre, másikra tudnék én is reagálni, hogy mi volt benne. És szerintem a többiek kiegészítésével összerakjuk azt, ami ott értékes volt. Tehát én nem tartom ezt egy elvesztegetett dolognak. Csak nyilván nincs... El. Jó? Csak mondom, hogyha gondolod. Hát lehet vele próbálkozni, ez ebben igazad van. Hmm. Vagy pedig kiindulunk abból, hogy minnyáján valamire emlékszünk, aztán ja. menjünk tovább. Ez a másik lehetőség. Hagy tanács, amikor kezdjük is el, mert szerintem új jelentkezőre ugye a 17 óra, a 17 perccel 6 óra után már nincs várnunk. Hadd szóljon. Jó? Gyuri, tessék. Jó, ja, lehet. Hm? Kezdhetsz? Aha. Emberek. Igen, igen. <gül> a, a, a, a nyitó. Anyag, amit én leírtam, ami úgy szólt, hogy önképzőközösség, vagy médiavállalkozás, az azt hiszem hat fogalommal kezdett. Nevezetesen a célközönség, a küldetés, az aktualitás, a teljesség és az elérés. Ezek közül a... Jó, mindegy. Annyi, annyit akarsz. Ezek közül a teljességig jutottunk el a múltkor, és azt mondtuk, hogy még visszatérünk egy-két témára, és nem beszéltünk az utolsóról, ami az ötödik, az elérésről. Akkor ezzel kezdjük most az a javaslatom, hogy mondjad Edith. Bocsánat, de most eszembe jutott egy foszlány a múltkori megbeszélésről. Ugye azt mondtuk, hogy a célközönségről mindenképpen részletesen kell beszélni. És azt tudom, hogy én amellett kardoskodtam, hogy ugye a célokról kellene. Célok és célközönség és minden más ennek rendelődik alá. Még az elérés is. Mm. Nem tudom, hogy erre emlékeztek-e, hogy beszéltünk, mert ugye a célközönséggel kapcsolatban e, neked az volt a tételezése, Gyuri, ha jól emlékszem, hogy a, e, e, gyakorlatilag partalanul van meghatározva, vagy túlságosan szélesen van meghatározva, akkor ezt egy princip próbáltuk szűkíteni. De ugye a célok, célközönség, ez összefüggés és minden más ennek rendelődik alá. Bocsi, ez jutott eszembe. Igen, erre én is emlékszem, hogy ez a megfogalmazás ez elhangzott, és hogy ez fontos is, hogy igazán a sorrendje az, hogy néz ki, abban nem akarok vitázni, elkezdhetjük ezzel, vagy elkezdhetjük a, a célok megfogalmazásával. De a céloknál olyan nagy eltérés nem volt a véleményünkben, ö, ugye az eredeti célkitűzésekhez képest arról beszéltünk, hogy az ö, történelmileg sokat változott, hogy a politikához milyen a viszonyunk, és az egyéb ö, hasonló, ám de szintén fontos. Ö, ö, tényezőköz, tehát a civil társadalomhoz, a, az önkéntességhez, meg nem változott a, a viszonyunk csak a politikához. Stimmel? Igen. Igen, igen, igen, igen, így van, így van. Bár én a célokhoz mindig, abba bocsánat, mond hozzátehetem mindenképpen, egy speciális célokra is szükség van minden egyes műsorkészítőnek, amik. Tehát úgy mondom, hogy rendszerben gondolkodnék. Tehát, ami azt jelenti, hogy a civil rádiónak van egy átfogó a rádióhoz kapcsolódó célja, és minden műsornak, pontosan azért, mert valamilyen speciális dologhoz kapcsolódik, annak a célja is ilyen szempontból meg kell, hogy jelenjenek. Mert más a közösségfejlesztés személyes vagy meglévő cél, célrendszere, mint például mondjuk a környezetvédelem, most mondtam hirtelen egy másfajta történetet. Csak hogy. Ha kiegészíteni próbáltalak téged, Gyuri. Hát, most nem tudom, hogy ezt pontosan hova értékeljük, de a, de a célok alatt most mi a média vállalkozás rendszerben, amit, hogy ezt a szót használtak, ezt így, így közelítettük, de hogyha a céljának azt tekintjük, hogy, hogy, hogy ez egy gyakorló terep legyen, hogy, hogy, hogy olyan emberek, akik nem jutnak, szócsőhöz, azoknak kínáljunk lehetőséget, hogy olyan témák és olyan ügyek és olyan szervezetek, akik, akik sok minden miatt kimaradnak a mainstream, vagy mindenféle más médiumokból. Ez, ha, ha ez cél, de, de most leginkább a készítők, vagy a, vagy a személyekre gondolok, akkor a célok között azért az egy baromi fontos dolog, minden mással talán azt gondolom, hogy azonos uh, súlyú vagy nagyságrendű lehet, hogy, hogy itt... Uh, hogy mi meg akarunk, el akarunk embereket érni, akár azért, mert más nem szól hozzájuk, akár azért, hogy, hogy ők kipróbálják, elkezdjék meg magukat. Nem rádiós, mint hogy egyáltalán kommunikálni a környezetükkel. Hatékonyabban beszéljenek a saját szervezetükről, vagy a saját bajaikról, vagy a saját örömeikről. Jobban tudjanak toborozni magukhoz társakat, vagy jobban találjanak ők. Ez nem, a, ez nem inkább az önképző közösségnek a céljai közé tartozik, és kevésbé a, médium, a médiavállalkozás céljai közé. De, de, de igen, ezt azzal is kezdtem, hogy, hogy, hogy, hogy ez ha ez ilyen tekintetben a médiavállalkozás... Az is a kérdés, hogy a kettőnek milyen a viszonya egymáshoz. Nem tudom, hogy ezt erő, Én nem emlékszem, hogy lett volna, talán érintőlegesen vettük ezt, de... De hogy van-e prioritása, vagy egyensúlyban van-e, vagy a médiavállalkozása vállalkozása, pontosabban -e, ezeket, ezeket nem mondhatjuk. Azt, azt fogalmaztuk meg, hogy nem mondanak egymásnak ellent. Tehát lehet és tenni közéjük, a Civil Rádió az egy önképző közösség és egy média vállalkozás. Ezt lehet mondani, de ettől még, ha mi világosan akarjuk azt, tudni, hogy mi mi eredményezhet, azt érdemes eldönteni, hogy, hogy közösségként megfogalmazhatjuk azt, hogy azokhoz szóljunk, akikhez más nem szól, hogy most csak ilyen egyszerűen fogalmazzak, de ez médiavállalkozásként, ez egy öngyilkosság. Na jó, de itt akkor egy éres tezúra van, hogyha ha ezt nem mondjuk, akkor, akkor ez egy másik közösség. Tehát az előbb a versuszt vagy a, vagy a összeférhetőséget mondtad, de ha, ha, ha, ezt, ha ezt kivonjuk ebből az együttesből, akkor, akkor ez szétesik. te a... ha, tegye hátra, segítek. Az ifjúság ügyben megmondom őszintén, eszem ágában sincs minden ifjúsági típusú közösség képviselőt megszólaltatni. Eszem, ágában sincs mindenkinek mikrofont adni, és sokkal fontosabbnak tartom, hogy az ügynek azokat a szereplőit szólítassam meg, amelyik visszahat az egész folyamatra, amiben persze vannak ifjúsági közösségi folyamatok is, de humán szolgáltatások is, egy csomó fajta korosztályt veszélyeztető dolog, ami szembe megy azzal, hogy most mindenkit meg kell szólaltatni. Ha én médium szerepet szeretek a, a, a műsoromnak csinálni, akkor inkább arra fókuszálok, hogy melyeken a pontokon kell megmozdítani a dolgot, hogy többet beszélnek a fiatalokról, vagy több információ jelenjen meg a fiatalokról, vagy több problematika fogalmazódjon meg, amit mások nem fogalmaznak meg. Tehát ez szembe megy azzal, amit a mondtál, Feri, tehát nem adok mindenkinek mikrofont, ezt akarom mondani, nem tartanám helyesnek. Uh -huh. Andris, vagy Péter, bocsánat, Gerő Péter. Uh -huh. Úgy emlékszem, hogy egy olyan megfogalmazás alakult ki, hogy ez önképzőkör is, de a médium érdekében önképzőkör végül is, azért vagyunk együtt, mert együtt egy médiumot akarunk létrehozni, és mivel a többségünk ebben laikus, én magam is, ezért, ezért önképzéssel és egymást képzésével segítjük. A témák közül az önszerveződés, a civil tevékenység természetesen előtérben van, és ennek eszköze és módja többek között az, hogy minél többen bevonultjanak. De önmagában nem cél az, hogy hatos sorokban jöjjenek az önmagukat kipróbálni akarók. Aki ebben az önszerveződésben ki akarja próbálni magát, örömmel ütünk bármiben, többek között abban is, hogy térhez, ő is médium lehetőséghez jusson. Nem tudom, jól emlékszem el. Igen. Hát régen, nagyjából szerintem ezt, ezt így beszéltük. Igen. Én, én úgy gondolom, hogy nem biztos, hogy egyet kell értsünk, de én kardoskodnék amellett, hogy, hogy mi a, a média-szerű megjelenést, vagy hogy mondjam, az én értékrendemben is ez lehet, hogy egy kicsit önsző. Na, szia Irén. Servus, Irén. Belkám. Na még lefagyottan látjuk, de már itt van Irén. Uh -huh. Szóval az én megközelítésemben a, a, az a fajta, ö, ö, hogy szóval hirtelen ilyen nagyon frappány szót akartam használni de az most nem jut az eszembe. Szóval az, az, az a szerep, hogy, hogy, hogy, hogy a, a, ami, az én számomra, amit itt ö, közösségi műhelyként, vagy, vagy közösség, igen, gondoltunk, az, az a priori előbbre való és ezt részben szolgálja a, a médiaszerű működés. Még akkor is, amikor, és azért jó példa erre, amit te mondtál Gyuri, hogy hogyha, akkor is, ha látszólag az a médiaszerű működésnek a ellenére, vagy abszurditásnak tűnik a hagyományos média működésben. Na most akkor itt talán érzékelhető kis hogy ezt elmondtam. Szóval, hogy, hogy én, én úgy gondolom, hogy nem lebecsülve a média szerű működés, de hogy az... az, a, tehát az azt, na jó, nem nem meg itt a dolgom, szóval azt én másodlagosnak tartom. Szia, Irén! Uh -huh. Bocsánat, mondja a edit. edit. Talán ennek kapcsán hangzott el Lőrinc Marci örökbecsű mondata, amit szeretném, hogyha nem felejtenénk el, ugye, hogy milyen szerepet uh, játszunk mi vagy akarunk, vagy ténylegesen töltünk be, a, ezeknek az általunk megszólított, hogy fontosnak tartott civil szervezetek fejlődésében. De, ezt csak felidéztem. Aha. Emlékeztek rá? É, igen. Én nem Én. pontosan de. Igen. Ez egy nagyon. Ez azért volt nagyon fontos, mert ugye a mi, hogy mondjam, önmeghatározásunknak, ezért. Nem volt ilyen expresszis Service része. Jó? Úgyhogy én ezt szeretném, hogyha ezt nem fejlel felejtenénk el. Lehet, hogy a Marci pontosabban le tudja idézni. De összefoglalhatnátok még egyszer. Vagy, vagy de de Marci vagyok. De, de, de ne ugorjunk most rögtön tovább erre. Bár majd elő kellene venni. Hát nem tudom, nem tudom, hogy ide tartozik-e. A Ferinek volt egy kijelentése. Az a kijelentés az nagyjából úgy szólt, hogy ő úgy gondolja, hogy a közösségfejlesztésnek valakinél rugatnak, a közösségfejlesztésnek prioritása van. Tehát az a fontosabb a mi tevékenységünkben nem a média tevékenység. Ez egy olyan súlyú mondat, amit meg kell emészteni. Hogy tényleg így van-e és hogyha így van, akkor annak mik a következményei. Én annyit adtegyek ehhez hozzá, amit Gyuri most összefoglaltad, hogy, hogy, hogy ez az a tipikus helyzet, amit vitában nem szoktunk ilyenek lenni, hogy ilyen el tudom hogy nem egy formát gondolunk a dologról, és így is tud ez maradni, tehát nem kell egyiknek a másikat meggyőzni, csak azért, hogy nehogy azt gondoljátok, hogy ennek egy ilyen valaki nyer, valaki veszít, kimenetele van, csak ezt mondtam, hogy ez egy személyes, politika A közszi fejlesztés egy picit, de mindegy, hívjuk így, nyilván egy picit plasztikusa de hívjuk így. Nem, nem arról van szó, hogy, hogy nyerünk, vagy veszítünk, vagy hogy, hogy ö, kell -e ezen csatáznunk, hanem arról beszélünk állandóan, hogy ö, ö, egy csomó dologban nem vagyunk sikeresek az elmúlt huszonvalány évben. Hát. Például nem vagyunk sikeresek a hallgatottságban, az elérésben. Ezeknek az okait kéne megtalálnunk, és szerintem itt ennek a mélyén húzódnak meg az okai, hogy a prioritásokat hova tesszük például. Uh -huh. Próbálom amit ti mondtok, és ugye én az előbb eléggé markásan azt mondtam, hogy a én nem tartom első, kizárólagosnak, sok elsődlegesnek a közösségfejlesztés mozono, tehát az én területemben, tehát a, ahol műsorcs készítek, tehát a, a kapocson belül. Ö, és azért is, mert egy széteső területen dolgozom, tehát ahol gyakorlatilag az elmúlt tíz évben, vagy tizen nem tudom hány évben, gyakorlatilag a tizedére, vagy talán még annál nagyobb kisebb százalékos is esett az ifjúsággal kapcsolatosan mindenfajta megnyilvánulás, erőforrás, szereplők és így tovább. És ebbe az értelemben, ha azt mondom, hogy közösségről beszélek, és figyelmen kívül hagyom azokat a folyamatokat, amilyenek a szétesésnek a folyamata, akkor hibázom akkor elveszítem a kapcsolatot azokkal a meglévő még azel a született dolgozó emberekkel is, akiknek még van valami belső affinitása ezt csinálni. Másik oldalon pedig, minden ilyen munkának, amiről beszélünk, tényleg a kulcsa, hogy mennyire tudja támogatni egymástól, mennyire tud közösségi lenni abban az értelemben, hogy azok a folyamatok, amit ifjúság ügyben meg kell jeleníteni, azok igenis közösségi jellegűek kell, hogy legyenek. Tehát. Nincsenek individuális típusú folyamatok, nem hiszek ebben ebben a mai világban. Tehát azt mondom, hogy ebben az értelemben Ember, bizony meg kell előzni az én területemen például a közösségi kapcsolt tendenciát meg kell előznie a meglévő erőforrások összegyűjtés és megerősítése. Tehát nekem át kell és nem ezt tartom dominánsnak és nem gondolom, hogy a civil rádióban minden területen a közösség az felülírhat fajta létező folyamatokat, ami, ami például arra a területre érvényes. Mondok ilyet, a drogterület, hogy ha van erre külön specialitás, ott sem biztos, hogy a közösségi folyamatok, az elsődleges folyamatok, ott az elérés már nem ö, média szempontjában, hanem szakmai szempontból kulcskérdés, hogy elérik-e a folyamatokat azok a szereplők, akik ebben aktívak. Tehát minden területen megvan a maga szakmapolitikai sajátossága, és ezt kell média szempontból jól meg, megközelíteni, ez a gondolatom. Mm. Peri, nem hallunk. Csak azt akarom, hogy nem mondom, hogy bejegyebb érzem maga a de Kértem, hogy mondtam. Hát elnézést, te nem akar, nem tudtam könnyel, könnyíteni a dolgon, de. igen. Pétert hallgassuk, hogy a jelöltet kellett. szerintem a mikrofonod be van kapcsolva, és nagyon mi, visszajön mi, mi? a hang. Akkor nem tudom, hogy ott kitöljön, vagy. Péter? Most itt ebből a beszélgetésben heten vagyunk, már tényleg elértük a törpék létszámát, de nem ez a civil rádió teljes szapata. Uh -huh. Tehát nem muszáj mindannyiunknak egyszerre lépni. Uh -huh. Ebből a szempontból Péter Fiferi műsorai meg a buborékrepesztő, az két külön bolygó például, a, és egyáltalán nem muszáj mind a kettőnek azonos prioritással működnie. Amit én csinálok, az, az sokkal inkább olyan, a sokkal inkább médium, amelyik igyekszik lehetővé tenni, hogy minél többen kapcsolódjanak hozzá, de önmagában nem célja a fejlesztés. Nem hiszem, hogy ettől mi ellenfelek volnánk, vagy egymás ellen dolgoznánk. Ez egy sokszínű uh -huh. dolog, és ezzel nincs semmi baj. Abban viszont abszolút egyetértek Gyurival, hogy az egészen, ha a hezitálás látszik, az eléjeszti a hallgatót. Tehát ennél még az is jobb, ha egyik műsorcsoportnak milyen arculata van a másiknak, meg abolyan. Nem arculati kérdés ez. Tehát ne is, ne is fogalmazzunk ki, hogy ilyen vagy olyan arculata van. Bár kétségtelen, hogy lenne értelme az arculatunkat is valahogy szűkebbre venni. De nem arculati kérdés, ezek olyan tartalmi kérdések, hogyha te úgy fogalmazol, hogy a buborékrepesztő és a, a feri műsor az két külön bolygó, akkor az nem, akkor az nem jó, a így látjuk. Nekünk közösen kellene olyan értékrendszert, prioritást, fontosságokat felállítanunk, és ezt mindannyiunkra valahogyan oktroyálni, ami, ami azt eredményezné, hogy ugyanabba az irányba viszünk, ugyanabba az irányba húzunk. Ez már elég régóta nem szándékunk a Civil Rádiónál, hogy ilyen közös irányba húzást megfogalmazzunk, de szerintem a gyengeségünknek ez is az egyik, egyik okozója vagy jele. lehet, hogy feloldom most a dolgot azzal, ha... Bocsánat, be kell kapcsolni. Igen. Lehet, hogy feloldom ezzel azt a dolgot, amiről most beszélünk, ez a madácsosan mondom, az i betű, a homoúzion és a homoíúzion, emlékeztek rá? Homo iúzión, hogy kell mondani. Az i betű, ha azt mondjuk, hogy a műsorainkban nem a közösség, hanem a közösségi megközelítést használjuk, nagyarul azt a szempontot. Most elég mafla a dolog, amit mondok, ha a szemléle, a szempont, mindenképpen a kollektív problémakezelés, vagy a társas, vagy a demokratikus, hogy használtuk bármilyen jelzőt, és azt mondjuk, hogy a munkánk jelentős részében vagy közösségre, vagy közösségi megközelítéssel próbáljunk dolgokat használni, ez integrálhat, ez mindenkit megközelít, mindenkit ebben azért egybe foglalhat, most keresem az általánost, amit a Gyüri felvetett itt az előbb. És lehet, hogy az így betű segít, hogy közösségi békel tenni, és azt mondani, hogy minden más közösséget is tolerálunk és elfogadunk és támogatunk. És azt mondjuk, hogy a különböző közösségek együtt, együtt alkotnak egy izgalmas társadalmat egy jól működő világban. És azt mondjuk, hogy ma ebben a világ pont a közösségi szempont marad ki, sokkal énesebb, korruptabb, nem mondjam, mindenfajta jelzőt lehet hozzá rendelni, működés jellemzi ebben a világban, és a közösségi az a, az a kívánatos, pont. Hm? Hát, Füzek hozzá egy gondolatot, köszönöm. Uh, igen, én is ezen gondolkodom, hogy, uh, hogy talán úgy képzelem el ezt a dolgot, mint egy ilyen csillag, hogy... Uh, a rádiónak mennyi célja lehet, mennyi prioritása, mennyi értéke, felé nyúlni szeretnénk és nőni és dolgozni rajta. De az mindenképpen hozzátartozik azért így a, a gyengeségünkhez vagy a sikertelenségünkhöz, vagy nem tudom, a, a lényegünkhöz. Hogyha tényleg ez egy önkéntes alapon működő társaság annak minden hibájával és gyengességével, tehát azt lenne jó szerintem elérni egy ilyen beszélgetésből, vagy egy ilyen folyamatból, hogy tényleg meg tudjuk találni azt az egy pontot, én azt gondolom, vagy egy irány, amin tudunk dolgozni. Tehát, hogy amiben lehetünk jó, minden másban lehetünk tényleg az átlag alatt, vagy, vagy gyengébbek, mint az átlag, de hogyha valamiben van valami olyan lényegünk, amire azt mondjuk, hogy a civil rádió az ez, és ebben ebben majdnem tökéletes, ebben példamutató, akkor ezt, ezt érdemes közösen megtalálnunk, elhatároznunk, és akkor innentől kezdve tényleg, ha ezzel dolgozunk, az kéne, hogy legyen az a, a, a kimenetel, hogy akkor ezt fel is érjük. És hogyha nem érjük el, akkor nyilván tudunk azon azt nézni, hogy miért nem érjük el, hol hibázik. Én azt éreztem eddig, hogy, hogy nagyon sok jó dolog lebeg, Egyetlen a csillagban, sok águnk van, egyszerre szeretnék mindet és csak azt látjuk, hogy egyik sem nyúl úgy ki, egyik sem nő úgy ki, hogy az, az egy ilyen erősségünk legyen. Tehát, hogy ez a kérdés egyáltalán akkor most mi az, ami, mi az, a, mi az a szegmens, az a dimenzió? amit néven tudunk nevezni, és utána már arról tudunk beszélni, hogy azon tudunk dolgozni, hogy akkor az, hogy erősödjön. Nem azt mondom, hogy a többit adjuk, és veszendő, és hülyeség, tartsuk meg őket, lehet, hogy valakinek az lesz valamilyen szinten a prioritás, és tud hozzá többet tenni, mint mások, de mégis, mint a civil rádió egészen és különféle kis csoportjai, vagy döntéshozói innentől kezdve, akkor ezen tudnánk dolgozni. Csak ritka így ilyen közvetlen face to face de, de megerősíteném az Andrist, hogy én így úgy látom, hogy az egy jó pont, amit mondott, nem pont ezzel a hangsúlyt, de a közösség, hogy mindenben a közösségi megoldást, vagy a közösségi mérlegelést, vagy a közösségi értéket központig, ettől még lehet egy individuálról, egy emberről is szólhat, egy portrész, vagy bármi, de, de ezt én egy jó közös nevezőnek tartom, ami, ami Mit talán egy ilyen, na, egy tartó pont. Uh -huh. Eddig nagyon készülöttél valaminek, nem? Mikrofon, nem, nem készülöttél. jó. Itt tartunk, célrendszer, Cél, célok. Éten. Igen, valóban. András ezzel az i betűvel nagyon sokat segített. Hat pontosítsam a korábbi hozzászólásomat, ugyanabban a bolygórendszerben vagyunk. A különbség annyi, a különbség annyi hogy a dolgok közösségi társadalmi megfogalmazásában elsődleges módszernek tartjuk-e a közösség bevonását, vagy azt mondjuk, hogy a közösséget mindig annyira vonjunk be, amennyire az adott téma szempontjából az a leghatékonyabb. Tehát a pillanatnyi hatékonyság a főszempont, nem tagadom nálam igen. Vagy az a főszempont, hogy akár a hatékonyság rovására is, de egy ilyen néptanító szerepünk legyen, amit rendkívüli módon becsülök, hogy minél többen tanuljanak meg a segítségünkkel és az eszközeikkel önmagukért kiállni. Jól értem felé, hogy te ilyent mondasz? Nem. Nem. De jó is, hogy ezt fölosztod, mert akkor ezt, ezt tisztában Nagyon jó. Nem, tehát, hogy, hogy, tehát hogy, hogy semmilyen tanít, vagy hát minimális, vagy nagyon is áttételes tanítói szerepet gondolok én. Egy érdeklődő, egy kérdező, egy, egy odafigyelő magatartást tartok alapvetőnek, amiben kimondódnak néha a dolgok és a közösségi mentalitás az egy ilyen generál alapja ennek a dolognak, és, nem, és ebben aztán nagyon különböző tónusok, meg hangsúlyok is megférnek, de ez de, tőlem egyre tudatosabban, egyre távolabb áll, hogy, hogy ilyen tanítói szerep legyen, vagy legalábbis az a tanítója, ami alatt ezt szoktuk érteni, az a tanítója, aki kérdez, vagy aki értett jól értette, értett, vagy. na igen a tanítói dolgot úgy értettem, hogy mintha azt mondtad volna, hogy minél többen tanuljanak bele ja, a ja, igen, rádióban kapott lehetőségek, és a mi segítségünk révén abba hogy ők maguk képviseljék magukat, ők maguk megszólaljanak. Hát, ez most egy nem kis, kis alá, nagyon határozottan tudtam volna először válaszolni. Tehát az, hogy minél többen, ez nem, ez a, ebben a közösségiségben, ez ne, hogy minél több embert bevonjunk, ez nem nem egy minden áron való cél, mert, mert már, már, már ez is ilyen pressziókat hozhat, persze a nagy ez nagyon fontos. Igen, tehát, hogy nem, tehát a, a közösségi bevonás, ami az én szakterületemnek egy kulcsfontosságú dolga, az most itt a számomra nem ennyire. Ne, nem olyan, hogy minden áron minél többet, persze mindenkinek örülünk. De, de inkább ez, ez ami, amit Andrisa kért, ez a közösségi szempont, különböző ügyekre, helyzetekre, magatartásokra a közösségi válaszkeresése. Inkább ennyi, de nagyon bevonni ilyen, itt most ebben kevés akkor akarok, bár bárkit szívesen látok, ha, ha mondjuk egy, ha egyáltalán ez most egyes személyben nem jó, hangzik. András. Én csak annyira, annyira tenném hozzá, hogy... igen hogy ez egy szempont, tehát a közös, az I az I betű. Az, hogy annak a hiánya, a közösség hiánya, vagy a közösségi működés deficitjét ugyanúgy be lehet mutatni, mint a közösséget magát. Az, az hogy úgy szemléljük a dolgokat adott szakterületen, bármilyen területen is, hogy az I betű hiánya tulajdonképpen társadalmi következményekkel jár. Tehát a, a legnagyobb probléma ebben az egész mai világban, a mostaniban is, hogy az az I betű nincs jelent. Tehát, hogy kimaradnak a társadalmi csoportok, társadalmi szereplők, és így tovább. Tehát nem feltétlenül az építő, de a hiány helyzet is ilyen szempontból I betűként értelmezhető, hogy hiányzik a közösségi szempont egy adott társadalmi helyzetből. Tehát abba, hogy valami elroblott a világban, vagy ami nem működik jól, ez mindig a diszfunkciós közösségi deficit, ezt akarom mondani, és ez a, ez a szempont, a közösségi szempont, az lehet egy közös célunk például, és akkor, enne, és akkor innentől kezdve mindenki úgy fordítja le, hogy akarja magáét is. És szerintem azért mondtam ezt, azért szólaltam meg, hogy a negatív is ilyen szempontból közösségi deficitként leírható. Nem feltétlenül szükség, nem minden társadalmi probléma közösséggel értelmezhető, de a, a mi szempontokban a közösségi szempont az kell. Az egy közös alap, így akarom mondani. Bocsánat. A célokról beszélünk? Igen. A, a, célokról? Igen. a célokról beszélünk, és, uh, uh, uh, uh, uh, és és ez fontos, hogy ugyan most a közösség irányú megközelítésről, a közösségi megközelítésről beszélünk, de a médiavállalkozásunk szempontjából ezt próbáljuk megfogalmazni. Tehát most nem, a, a, egyébként nem az önképzőkör szempontjából, hanem a médiavállalkozás szempontjából ö, mondjuk azt, hogy az egy fontos, ö, elsődleges csapás irány lehetne, hogyha, ö, hogyha hangsúlyosan ö, mindig a közösségi szempontokat vennénk előre. Így van. Így van. Mert ez olyan triviális egyébként egy önképzőkörnél. Hát az világos, hogy az egy Közösségi képződmény, és ott ez ennek van prioritása. Ugyanez, mint egy médiával vállalkozásnál, nem, nem triviális. Hát, ső, sőt, a, hát egyrészt egy kicsit vigyázunk, hogy ne túl hosszan itt a közösségi étoszról beszéljünk, mert az unalmassá válunk magunk számára is. De mégis, hogyha ez egy szempont, akkor. akkor akkor kell, hogy foglalkozzunk a sérültséggel élőkkel, kell, hogy foglalkozzunk a, a, ez nem zárja ki, Szűnt. egy olyan képvisel, ami ami a, a média változás sikerét visszaveszi, tehát lekapcsolja az emberek egy része. szembenézünk -e ezzel? fontos ez nekünk annyira, hogy kapcsolja le? Vagy a, a, gen, a genderről, vagy a genderről, ha beszélünk, akkor a az ország fele pillanatnyilag megtévesztve, kikapcsolja, mert azt hiszi, hogy mi a politikai kommunikációba kezdtük, miközben egy állati fontos szemléletről akarunk beszélni. Tehát, hogy ha, ha ezeket az értékeket megtartjuk, akkor, és ilyen prioritásként kezeljük, akkor a médiavállalkozás kicsit leegyszerűsített szempontjai, azok háttérbe szorulnak. Csavarosan mondta, csak... Nem, nem. érthetően mondtam, csak gondolkodik az ember, hogy uh, ne esem ugyanabban a hívában, amiben az Andri szokott. Igen. Uh, hát igen. Uh, mondhatjuk azt, hogy, hogy uh, vannak ilyen prioritásaink, amiknél uh, nem törődünk azzal, hogy ez a Médiavállalkozás szempontjából uh, esetleg negatív eredményt hoz, de ha ezt uh, kimondjuk, akkor, uh, akkor ne csodálkozzunk azon, hogy, hogy uh, mint médiavállalkozás nem vagyunk sikeresek. Egy tisztességes tévéműsornál uh, a castingba, a válogatásba abban abszolút beletartozik az, hogy mozgássérült embert nem engednek fel arra a, a, a trivőre, amit mutatni fog a, a, a kamera. Akkor húzzanak el. Ám, de... de sikeresek. Kérem nem szar, bocsánat. Nincs igaz, én... Most, én most nem is értem, bár most elvesztettem a fonalat. Elvesztettem. Elvesztettem a fonalat, mert uh, ugye, mint hogyha keresnénk a uh, a mi, uh, tehát a, uh, a média vállalkozás, meg ez a uh, mit tudom, önképzőkörnek a közössé, uh, közös meccetét, vagy nem tudom, hogy mit, uh, mit csinálunk. Uh, de most gyűrítem, most arra felé tereled a, uh, a a nem tudom mit, mert nem gondolom, hogy ez a véleményed, vagy, hogy a nem kéne sérült emberekkel foglalkozni, ezt egyáltalán nem gondolom, csak ugye média vállalkozás szempontjából mondjuk ez egy e, sikert gátló kritériumnak e, gondolod. Ugye? Na most e, ugye azért azt sosem szabad elfelejteni, hogy miért alapítottuk a civil rádiót annak idején. Tehát e, van az a e, Ugye hogyha mondjuk ha a média vállalkozási szempont föl, fölüli bizonyos célokat, értékeket, amiket mi fontosnak találtunk. Remélem még mindig a fontosnak találjuk, ugye, akkor az egy másik rádió. Tehát, és akkor itt megint előjön a kérdés, hogy rádiózni minden áron, mert a hallgatottság és a.. É, média vállalkozási siker, az fontosabb? Nem, Edith, nem. Ö, ö, nem kell ezt a dolgot ilyen módon élezni. Ö, itt pontosan arról van szó, hogy azon gondolkodunk, hogy hogyan tudjuk úgy összeegyeztetni pontosan azt az értékrendet, amivel egyébként hát persze többé-kevésbé egyetértünk, hát már rég elmenekültünk volna, ha nem így lenne. Hogyan tudjuk összeegyeztetni azt az értékrendet azzal, hogy csak sikeresebb médiavállalkozássá váljunk? Tehát ö, ö, ez a fő kérdés. És ezt nem kell úgy szembeállítani, ahogyan te most megfogalmazod. Bocsánat. Péter, és utána felé? Ugye a sikeresség fő kritériumának nem a darabszámban, miért hallgatottságot nézzük. De, na, hát ez, na hát ez az, ahova nem jutottunk el a múltkor, hogy mit, mit értünk ezen, de majd elővesszük mindjárt. Ha a célcsoportot sikerül meghatároznunk, ez a célcsoport Magyarországon nem a tömeg. És az a gondunk, hogy ehhez a célcsoporthoz nem igen szól más. Ha ezt a célcsoportot sikerül elérnünk, a, a hanggal a Facebook-reklámmal, akármivel, akkor vagyunk sikeresek. Ennek a csoportnak a létszáma sosem lesz akkora, minthogyha hip-hop zenét sugároznánk. Ez egy szűkabb körű klub. Persze, szűkabb körű klub, Na de ennyire? Hát ez nem... Nem ennyire. Úgyetlenül sikerült va va Valamit az elmúlt időszakban most azon kívül, hogy elvesztettük a, a, a frekvenciát, már előtte is láttuk, hogy valamit nem csinálunk jól, mert valahogy ez a közönség ez nem, hogy nőne, hanem csökken állandó. <coughs> Feri, belevágtam. Nem baj. A, hát egyrészt a, a, a, a sugárzás előtti időszaknak volt egy érdekes felfedezése, soha nem mondtuk ki, de de hogy, hogy lehet, hogy érdemes találni valami olyan dolgot, akkor ezt fialának hívták, amelyik meg tud húzni a mi értékeinket, nem zavaró dolgokat, de más... Tehát, hogy belefér ebbe a teljes rendszerbe más prioritásokat tekintő adás is egy bizonyos körülhatárolt terézen ember, meg helyen, meg ponton, de jól elérhetően, és ez valójában meg tud tehát esélyt kínál arra, hogy megkedveltesse a hallgatókkal azt is, ami, ami nem ebben a szisztémában működik. Tehát, hogy például a, a, a tehát, hogy egy, tehát mi, amiben, tehát biztos, hogy egy csomó mindenben fejlődhet, fejlődni kellene, ami a média vállalkozás szerűséghez vezet. Például abban, hogy megpróbáljunk bizonyos értékeket megkedveltetni olyanokkal, megismertetni és megkedveltetni, akik nem ismerik ezt. Mondok egy, vagy két példát. Az egyik, hogy a, a Rosa Parks alapítványnak a vezetővel, aki, talán tudjátok, ő volt az a nő, aki Amerikában fölszállt a villamosra, amikor nem volt olyan helyre, ahova nem volt szabad feketéknek fölszállni de nem akarom ezt Ők itt működtetnek például egy iskolát és egy csomó minden és, a, a, és, és főként nagyon erősen a szegregált iskolák ellen dolgoznak. És akkor például ez tök érdekes volt, hogy arról beszélgettem, vagy, vagy azt próbáltam kitudni a csajtól, nem, nem volt elég eh, idő, és utána később még, a, a, még egy lányjal beszéltem, az a, a, a, a szociológusok, a Kende Ágival, akit ismertek, hogy mondjanak arra példát, hogy, hogy az a nyugati gyakorlatam is, amit sokszor olvasunk, meg látunk, hogy a hogy ott a középosztálybeli iskolákban is van sérült, meg színesbőrű, meg minden, hogy az mivel gazdagítja azt az iskolai formát. Mit, mit tanulnak meg azok a gyerekek, hogy nem elzártva vannak a látássérültől, vagy a féllábútól, vagy a színesbőrűtől, mitől lesznek gazdagabbak. És mindegy, hogy mit mondott, vagy mit mondtak, egyébként érdekes a dolog, de hogy ez például talán egy típus, tipikus lépés lehetne, hogy hogy találjuk meg azt a formát, ami nem popstar-szerű népszerűséget ad, de csak megérteti annak, aki egy picit kinyitja magát, és akár meg is kedvelteti, érdekessé teszi számára ezt. Másik ilyen példa csak egy villanásra, hogy, hogy amikor a, ez a migrációs roha volt, és a nyugati előtt volt egy nagy túrperlé, és akkor az egyik adásban a Szőlősi katta, ugye úgy a szőlősi katát kértem, hogy menjen ki, és onnan közvetítsen. Ezt, amikor a tudósításról beszéltünk, utolködött, azt az érdekes ez érdekes lenne bemutatni. És akkor én kértem a katát, hogy adjon egy közképet, hogy mi van ott. ami baromi érdekes volt, izgalmas is volt, volt egy kis kockázata, ugye tök más információt hallottunk egyik oldalról, és nagyon emberit mondott ő. Majd utána mondtam, hogy adja oda a mellett nőnek a mikrofont, aki ott éppen valamit osztogat, hogy, és őt foggattam a a, arról, hogy ő mit csinál és miért csinálja és akkor utána visszaadta a katának és aztán lezárult az interjú. Ez, ez csak az ide De abban szerintem hát van akinek persze az első pillanatra olyan sötét képe van erről, hogy megmozdíthatatlan de ott valami izgalmasat, ott valami érdekeset lehetett látni vagy hallani bocsán, hallani. a katától is ahogy elmondta, mert talált érdekeseket abban a szituációban és attól a nőtől is, aki csinált valamit önkéntesként ott helyben, ami ami szerintem vonzó tud lenni. Tehát nem biztos, hogy akkor akik ezt tök más, hogy gondolják szellemileg, azok rögtön hanyat, homlok, oda rohantak, de egy kicsit az újra gondolásnak esélyt kínál. Na, egy kicsit hosszan mondtam, sorry. Igen, Edit. Na, na, na, egy kicsit tiltakozhatál. Mindjárt, mindjárt érkezik egy vendégem, úgyhogy egy nem a Feri gondolatát folytatva, meg nem is annyira pontos, de egy dologgal, nem foglalkozunk azzal, hogy azok a civil szervezetek, akik olyan ügyekkel foglalkoznak, amit mi is fontosnak tartunk, egyre másra indítanak podcast csatornákat. És ezzel is kéne valamit kezdenünk. Tehát ők megcsinálják a saját rádiójukat, hogy úgy mondjam. Tehát valamit ezzel kéne kezdeni. Most nem tudom, hogy pontosan hogyan van egy-két bárgyú ötletem, de ezzel nekünk számolni kell, hogy ők arra koncentrálnak, nem arra, hogy a mi műsorainkat népszerűsítsük, hanem hogy megcsinálják a saját kipagyatot. De ettől csak még rosszabb a tehát ettől jobb, jobb nem lesz. Azért hoztam szóba, hogy ezzel nem foglalkozunk, pedig látjuk, ugye, hogy a tasztól kezdve a nem tudjuk, kicsodáig talán a Greenpeace is, ugye sokan csinálnak, már saját podcast csatornák. Valahogy ezzel, ö, ö, erre kellene nekünk valamit reagálni, vagy számolni ezzel, vagy együttműködni, Én... vagy nem tudom. Egy, egy nagyon rövidet csak erre, hogy ehhez képest egy ugyanez, de egy másik, hogy az ökotárs hozzánk jut, hogy ott csinálná a podcastját. A, a most megjelent, nem tudni még milyen intenzitással a, a, a niók és megjelent a páferi mozgalomnak egy szereplője, hogy ők is podcast csatornácsának, tudnák-e csinálni. Most lehet, hogy a megoldás arra felevezett, hogy ezeket a podcastokat kellene olyan módon hogy is mondjam, összeterelni, ezt akartam mondani, csak ne értsétek félre, ezek között olyan kapcsolatot, olyan helyzetet teremteni, amitől, amitől mi is gazdagodnánk, meg, nem, meg ők, ők is a sajátjuknak tekinthetnék tovább. Jó, de alapvetően ők egy technikai hátteret szeretnének tőlünk kapni az ő podcast készítésükhöz. Nem? Igen, de ők valójában akarnak egy olyan megnyilvánulási formát, ami eddig nem volt, és amit tőlünk vagy általunk találtak, és most ők is ebbe aktívá válnak. Tehát lehet, hogy ez egy tapadási pont lehet. Nem tudom, hogy hogy, meg bénázok ebben, de azt érzem, hogy itt valamit lehetne kezdeni, mert ezek a baráti hadseregek vagyok. Mm. Uh, és tulajdonképpen ez egy uh, vissza egy más típusú visszatlakozás önmagunkhoz. Mert amikor indultunk, ugye, az egy nagyon fontos, uh, hogy mondjuk, uh, cél volt, amit nem sikerült tökéletesen sose uh, Elérni, hogy a szervezetek, az általunk fontosnak tartottal, mi érdeklődési körünkbe tartozó témákkal foglalkozó civil szervezetek csináljanak műsort. Tehát, hogy ők csinálják a műsort. Tehát, hogy így legyenek integráns részei a civil rádiónak. Úgyhogy tulajdonképpen csak visszakanyarodhatnánk önmagunkhoz, vagy a, itt a 25 évvel ezelőtti Bordolátai. Jó, csak az, hogy elkezdenek csinálni egy podcastot a mi technikai segítségünkkel, abban mi semmilyen módon tartalmilag nem vagyunk benne. Tehát ez egy egészen más helyzet. Andris... Az ibetűről beszéljünk. Tehát azt mondom, amit az előbb is beszéltünk, hogy, hogy bármi, amit az előbb itt beszéltünk, most ebben az értelemben hozzá tudjuk-e tenni a mások kezdeményezésébe az i betűt, hogy alkosson a közösséget, vagy, hogy senki nem maradjon ki. Tehát itt alapvetően a közösségi szempont az azt jelenti ebben az értelemben, hogy valaki podcastot csináljon, ne hagyjunk ki embereket. Tehát abban, tehát az i betűt, most még nyilván amit az együtt mondott, ez teljes, ez, ez abból következik, hogy hogy még nem válaszolta, nem találtuk meg erre a válaszokat. Igen, körül keresgetjük, hogy hogyan lehetne az embereket társas környezetükben megerősíteni, hogy tartózhassanak valahogy, közösséget tudjanak képezni, és ebben ez lehet a mi koncepciónk, és ez kicsit mindig több, mint ha valaki önálló podcastot akar csinálni. Az a fontos, hogy tudjuk, tudja integrálódni valamilyen fajta viszonyba. De a másik, ami mi mögött csúszkálunk, az a másik pedig a küldetés hogy válaszuk szét, hogy a célok az azt jelenti, hogy az i betűvel kapcsolatosan próbálunk közösségi típusú szerepeket, de mindenkinek megvan a civil rádióban, sőt a civil rádiónak is lehet egy küldetés, ami nem azonos a célokkal, és itt azért néha csúszkálunk. Bocsánat csak, ezt mellettem még megjegyzem. Elnézést, pont. Marcel, Köszönöm, hát egy... na szóval több dolog van a fejemben, itt az elhangzottak kapcsán. Valóban, annak kezdeném egyébként, igen, hogy, hogy ahogy ez már egy ilyen úgy a rádiózásról, mint médiatevékenységről, hogy valójában ez a cél, vagy az eszköz, ugye? Tehát nem -e arról van szó, hogy a rádiózás tulajdonképpen csak egy tevékenységünk. Valójában mi, mi más dolgokat akarunk csinálni közösséget teremteni, közösségi értékrendet terjeszteni, ilyen információkat megosztani, ezekért az ügyekért dolgozni, és a rádió az, az, csak, az egy, ez csak egy eszköz volt mindenhez. De egyébként most csak egy konkrétan visszacsatolva arra, hogyha ha bejönnének más szervezetek, és ezt én nagyon tudnám támogatni, mert ezen, ezen én hiszem azt, hogy kölcsönösen mindenki jól jön neki ebből, Hát elég, ha csak belegondoltok, hogy mit művel mondjuk a Netflix, vagy az HBO most. Uh, egyszerűen az, hogy mások által elkészített anyagokat egy csoportba rakja, összerendezi és kínálja. Uh, ami nyilván adnánk, de hogy nem csak azért jönnének hozzám podcastot készíteni, hogy technikai segítséget adjunk nekik, hanem hogy egy, egy jól bejáratott csatornán uh, ők is több embert érjenek el, ne csak a saját Google legyenek, hanem még a mi buborékunkban is és nekünk pedig ugye a mi buborékunk meg nagyobbra nőne azáltal, hogyha bevonnánk ezeket a kis szolgáltatókat. Tehát ez abszolút jó irány lehetne, érdemes gondolkodni. De az i betű az nem több, hanem minőség. Tehát, hogy bármilyen sokan vannak, akkor se közösséget képeznek. Azt kéne valahogy megtalálni, hogy olyan lehet valakit közösségivétenni, tenni, egymás támaszai legyenek, erősítése. Hát, úgy, úgy kell befogadnunk őket, hogy vagy azt mondjuk, hogy akkor értek, hogyha ha ezen együtt dolgozunk. Én nem tudom a konkrét választ, csak azt mondom, hogy az i betű ebbe az értelemben minőség. És azt jelenti hogy önmagában nem számok sokaságát jelenti, hanem azt a fajta kooperációt, ami társadalmi működésről is szól, hogy szélesebb értelemben, de kisebb közegben is a támogatás, hogy ne maradjon ki. Például itt az érdekes, hogy az a médium hiányzik a média fronton, amelyik azt mondja, hogy ne maradjon ki egy mozgás korlátozota. Pulpitusról, és ettől erős lehessen a média maga, vagy a médium önmagában. Nem tudom, hogy érthető a dolog. Tehát el lehet vállalni, ha ez nem, ezt most csak hogy mondom, tehát ez az ébető ebben az értelemben, ha jól csináljuk, kötelez, és ebben az értelemben minta adó tud lenni. Most bocsánat, hogy a hamu io behoztam egy betűt, de szerintem eléggé szimbolikus. Bocsánat. Nekem mennem kell közben, sziasztok, uh, jó beszélgetést! Szia sem, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok! Na most már magunk között vagyunk, akkor végre megbeszélhetünk. Én meg közben valamit a hónapjadásban intéztem, de már a rendben. Mm. Na. Hát jó, ilyen vizélyben vagyunk, ilyen... Ö, egyrészt hát csapongóban oda-vissza, jobbra-balra az íbetűk és a, a, a többi téma között. Ö. Gyuri, de az most a beszélgetésben az a kapcsolatos mélyenülő érv, technikai apróságának, de milyenülő érv, ami, ami ezt a közös alapot, amit Andris ezzel a homoillusionnal megteremtett, szóval, hogy azt, azt nem kérdőjelezte meg senki, tehát ez egy bátorsággal vállalható dolog lenne. Nem mondom, hogy nagyon nagyot bejjebb vagyunk, de mégiscsak van egy ilyen biztos pont, hogy még az individuális ügyeket, amiről egyébként ma már jól tudjuk, hogy a, majd sokszor, sokan tudják, hogy az individualizmus az nem egy ellenes dolog, de most így tudjuk. Szóval még az egyéni, vagy az ilyen nem annyira közösségének látszó ügyek is megférnek itt, vagy az egy, -egy ember. De hogy ebben nem, nem zártuk ki valahogy egymást. Igazából keressük Tőfit, meg azt az utat, hogy hogyan lehetne, hogyan lehetne akár a podcastokkal valamilyen olyan házasságot, vagy olyan kapcsolatot teremteni, amivel ők is olyan is. meg is, meg hogy az egész működésünkben ez milyen Csak egy... Feri, ö... Nem zártuk ki egymást de, ö, ö, de egy lépésre sem jutottunk közelebb vagy előrébb tehát ö, még a az Andrisnek a megfogalmazására még te is azt mondtad, hogy ezt nem teljesen érted, ö, és én is úgy gondolom, hogy ebbe, e, ettől nem, nem találtunk föl semmit, nem csináltunk semmit, hogyha azt mondjuk, hogy hát igen, a civil rádió tematikájában ö, a közösségi ö, ö, megközelítés az fontos. Megvonhatjuk a válunkat, és holnaptól pontosan ugyanúgy megy minden tovább. Tehát nincs, nincs ennek szerintem ö, ö, igazi hozadéka. Hát, hát, ha le tudnánk fordítani, amiről beszélünk a konkrétumokra, a konkrét célokra, akkor könnyebb dolgunk lenne, de mert ugye az az igazság, hogyha azt meg tudjuk mutatni, hogy mikor nem közösségi valami, és meg tudjuk mutatni, hogy a a közösségi megközelítéshez mennyire gyógyító, vagy erősítő vagy állampolgárt, egy ember szolgáló mozdanat, akkor sokat léphetünk előre, csak ezek nagyon sok pici, apró munkát igényelnek csak egyetlen pontot kerestünk, ez az i betű ez integrál, most bocsánat a különböző szempontokat próbálja összefogni közöttünk, de nem viszi előre még, persze, ezeket le kell fordítani én szerintem, és ehhez még sok beszélgetése van szükség, most biztosan egymással is, így van, meg, á, meg kell emészteni Ö, aki nem szólalt meg Irén, mit szólsz ehhez? Most hallani? Igen. Uh -huh. Na jó, akkor bekapcsoltam. E, Igatából véve, amikor a Feri beszél, akkor egy pillanatra e, azt hittem, hogy a saját közösségünkről is beszél, aztán rájöttem, hogy nem, hanem a külvilágnak a közösségéiről. És én azt szólom hozzá, hogy hát ilyen megpróbáltatásokon vagyunk túl el az elmúlt más év a saját közösségünket erősíteni. az van. Azért ez most volt talán a mert az egyik korábbi fázisban erről egy picit hosszabban időztünk, nem merítettük ki egyáltalán, meg nem is tart, vagy nem foglaltuk össze, tehát hogy ez pontosan látható legyen. Én, az, én még azon gondolkodom, hogy, hogy nem tudunk-e úgy, úgy keresni, tehát ugye a a Gyuri felvetésed az az a média vállalkozásszerűség, ami egy ilyen dodonai egy kicsit, hogy, hogy hogyan lehet nagyobb nyilvánosságot teremteni a, a, a dolgoknak, hogyan lehet határozottabban oda eljutni, ahova a kikhez el akarunk jutni. És lehet hogy, hogy, lehet, hogy ennek a módját egy kicsit a média szerű terepelni, de keresni, egy kicsit meg a közösségi oldalon keresni, hogy hol vannak ezek az emberek, hol járnak, hol mozognak, mi mozdít, mi mozgatja őket, vagy mi mozdítja őket, tehát, tehát most nem tudok megoldást erre, csak azon gondolkodom, hogy a hogy a hogy, hogy a, a tőlem egy kicsit idegenebb médiavállalkozás még a szó is ilyen kicsi, kicsit elidegenítő, de nem baj, mert nem baj, hogy az ember néha magára lesz ilyen dolgokat, hogy, hogy annak a törvényeid vagy annak a, a te, tip, tip, jellemzőit keresve nem, nem tudunk-e a mi terepünkön is találni valami a, a ebben az ügyben? Hát a mi terepünkön 20 évvel ezelőtt is ö, ö, próbálkoztunk ö, ö, és biztosan volt sok sikerünk, és ennek ellenére mint médiavállalkozás nem tudtunk sikeresebbé válni. Tehát azt gondolom, hogy a, a közösségi területen ott valószínűleg voltak jó kezdeményezések. És mégsem ö, vitt át oda, hogy ö, a civil Rádiónak ö, hatása legyen, ö, ö, ereje legyen. Edit, elköszön. Szervusz, Erizi! Andris akartál valamit. Igen, az, az igazság, hogy mi most olyat csinálunk, ami, ami tovább növeli a bizonytalanságot, mi egy elemét próbáltuk ennek a általad leírtaknak, a cél, célrendszer, célról kezdtünk el beszélni, így van? És most Igen. rajta számon kérünk egy csomó dolgot, amiről még nem beszéltünk. Tehát az, hogy hogyan jelenik meg az a íbetű betű, vagy a közösség cél, közösségi cél, az aktualitásokban, mennyire tudunk teljes lenni, ugye az elérés hogyan jelenik, tehát azt gondolom én, hogy amikor célokról beszélünk, azt se tudtuk pontosítani, vékén az egészet zongorázni, végig kéne nézni az egészet ebben az értelemben, hogyha azt a öt elemet megjelenítettük, hogy az a cél lefuttatható végig, hogy, hogy pontosabbak tudjunk lenni. Nekem pont az a bajom, hogy a célokkal kvázi nem intézzünk el semmit, nem tudunk konkrétabbak lenni, ha nem futunk végig azon, hogy hogyan kéne másként csinálni, ha az aktualitással foglalkozunk. Tehát emlékeztek rá, a hírekről beszéltünk, meg arról, hogy a híreken túl mennyire vagyunk jelen a meglévő folyamatokban. Ugye ez a kétfajta aktualitás, ami megjelent ebben a történetben. Az például, ha a célokkal együtt rápróbáljuk a kettőt egymással, akkor már is megjelenik az, hogy milyen média magatartásunk lehetséges közösségi szempontból, egy aktuális helyzethez kapcsolódóan. Pont. Uh -huh. Van egy, megint visszahozom, amit a Gyuri kimondott az elején, van egy dikotomia, egy eleve taszítás. Hát mi túl sokat hajléktalanozunk, túl sokat genderezünk, túl sokat cigányozunk, túl sokat kerekesszékezünk, az a nagy érdeműt nem érdekli. Ezt, ez mi van, ha egyszerűen. Ezzel ez és nem igaz. állunk le, és itt nem állunk le. De Feri, nincs igazad. Ez, a, ez az alapvetés, amit mondasz, az szerintem így nem igaz. Nem igaz. Ami, ami gyengén, rossz megközelítéssel, ügyetlenül vesszük elő ezeket a témákat, akkor természetesen taszítja az embereket. De ha ügyesen, jól feldolgozva, izgalmasan meg tudjuk csinálni, akkor ezt ugyanolyan boldogsággal hallgatnák, mint mást. Tehát szerintem nem igaz az, hogy, hogy ha, ha ezek a témák dominálnak, vagy sokat szerepelnek, akkor azt teszik. Nem ezt azik. Szóval szerintem, de ez egy átmenet, amit mondtál, és ezt az elején már erre többször is hivatkoztam, hogy igen, a, tehát meg lehet kedveltetni, meg lehet értetni azt a szeretet, és ezekben Ezekhez poten, jó potenciálokkal rendelkezünk, szerintem a mi kollégáinknak a jó része, aki jól tud erről, érdekessé tud lenni, de azért én ennek, hogy mondjam, ennek az értékrendnek erős képviselőnek gondolom magam, de azért tudjuk azt, hogy a többség esetében, ne haragudj, de többnyire igazam van. Viszont, hmm. viszont a többség, bizonyos szempontú többség nem értek, tényleg. De viszont megint csak visszautalok arra, amit ott az aulában, a, a, a, a Fonó aulájában, amikor a podcastról beszéltünk, Hargitai Herék elmondott, a réseket kellene jól megtalálni, mert a résekben vannak helyek. De ebben nem annyira iszelgyűri, de, de én, én, egy, én sok erőfeszítést tettem, és jó néhány kudarcot is ezzel, hogy leveleket, meg pártolói körben, innenféleket. De mégis azt gondolom, hogy ez, ez lehet egy egy, egy út, és azzal szembenézve, hogy hogy akkor is kicsi lesz a mi elérésünk, de jóval haték, tehát, hogy az baromi nagy hiba, amikor mit szólhatnánk százhoz, és csak tízhez szólunk. Majd most közhely volt. A résekkel kapcsolatban ö, ö, azt gondolom, hogy aki a résekbe próbál befurakodni, az föladja az egyéb célkitűzéseit. Tehát az fölülír mindent, Hát dehogy nem. A, akkor az, a, az az egyetlen célod, hogy megtalálj egy olyan szegmest, amit más nem talált meg. Nem, És hanem azt jól megtaláljam, akinek biztosan erre szüksége, ha füle, hallgata, hallgatása van, akihez egyébként úgy magától nem nagyon jut el. Tehát, hogy ne, ezt most egy kicsit egyszerűsítetted ezt a dolgot. Ez nem... De nem kiterülni akarok munkát ebben a dolgokban. Hát. hú, a kettőt... Hát, hogy miért van a rés, ez arról szól, amiről ti beszéltek. A rés egy diszfunkció eredménye, vagy pedig a rés ez arról szól, hogy nincs teljesen lefedve valami. És a Gyuri azt mondja, hogy a rendszéma része a rés. Ebbe az értelemben pedig azt mondod, hogy nincs lefedve egy adott terület, és azért vannak még üresedések. Ez egy erősen elő, meg két eltérő megközelítés. Én azt gondolom, hogy ha akkor érdekes szerepet vállal, ha a saját szempontjainkat mindig figyelembe tartjuk. Az egyik szempont, hogy ha azt mondjuk, hogy a bármikor működünk, akkor mindig is működjön a közösségi szempont. És azt mondjuk, hogy senki nem maradjon ki. Mindenkinek joga és a lehetősége, legyen csak joga, ha lehetősége is legyen arra, hogy tartozhasson valakikhez, és megszólalhasson és érvényesíthesse azt, amit gondol ezt mondjuk, akkor minden helyzetben meg tudjuk jeleníteni, amit szeretnénk. Én csak azt mondom, hogy tudjuk elvinni a részletekig. Lehet, hogy Feri, neked van igazad, de lehet, hogy egy Gyurinak abból a szempontból, hogy egy egészen más szempont szerint kéne a dolgokat megközelíteni. Az, az így van, hogy a maga, a média egészében meglehetősen, hogy is mondjam, kesztyűs kézzel bánik minden marginalitással, ami nem a celeb vagy a, be, a bevételt hozza. Mi meg azt vállaljuk, hogy olyan világokkal dolgozunk, akik kimaradnak a közösségből valamilyen hátrány, vagy valamilyen diszfunkció következtében. Azt mondom, hogy ez a fajta szemlélet szembe megy a meglévő részsel, és azt mondom, hogy ebben az értelemben mi nem tudunk részekbe fészülni, Ezzel a szempont ez nem illeszkedik. De a meglévő ami... többséggel megy szembe, és nem a részsel. Igen, amit, amit képvisel a média maga. Tehát a, a tömegmédia gyakorlatilag ugyanígy működik. Tehát ő azt mondja, hogyha nem kép, te mind, mit tudom én, néhány tízezer ember, néhány embernek a képviselőként megjelenz, az nem számít, mert nem vagy szavazóképes, nem vagy fizetőképes, nincsenek ön manifest érdekeid, ami mindenki más számára gondot okoz. Szóval ki lehet hagyni. Hm? És azt mondjuk, hogy ez így nem jó. Azt mondjuk, hogy mindenkinek joga van tartozni valahová, és ebben az értelemben ő alkotja a közösséget. A mindenképpen a leglassúbb teve mutatja a, teve, a tempóját a karavannak. Így van. Most már majd, majdnem közhelyek, Hülyeg, a hüvely. Köz... Közhelyek, Közhelyek. Majdnem, közhelyek országútiál lódobogást hallok. Bocsánat, hogyha ott Elnézést. Nagy elező csapásokkal volt A gyerekek nincs más, tehát, tehát egyrészt a megélhetés most nem a gazdasági megélhetés, hanem a jelenlétünk miatt nem lehet lemondani a nyilvánosság bizonyos mennyiségéről és szélességéről. Nem, De nem. Azt, az, azt kimondani, szóval nem, nem találok érveknek a, a nyomát, nem érdemes elgondolkodni, amiben azt nem mondja az ember, hogy nem akarunk mindenkihez szólni, mert más milyen a világ, és nem is nehezen is tudom elképzelni, hogy olyan a világ, hogy állandóan mindenki ezeket az embereket hallaná, de senki, tehát ez nem a kirekesztés jelenti, hanem hogy azok az eszközök nem a mi eszközeink, és mi egy másik szegmensbe vagyunk. Feri, Feri, de hát ö, ö, megfogalmaztuk régen is, két nappal ezelőtt is, hogy nem akarunk mindenkihez szólni. Szeretnénk elérni a nyitott embereket. Azt mondtuk, hogy ez a mi célközönségünk. Érjük el a nyitott embereket. De nem érjük el. Nem, eszünk ágában sincs mindenkihez szólni. De akkor viszont le, lekapcsolhatjuk a, a, azokat a, a csoportokat, akik, hogyha a nyitott emberekről beszélünk, ez persze egy elég öntényes lépés, akik, akik nem nyitottak, szóval hogy a, akik, akik ilyen tömegkulturális dolgok iránt érdeknek, amit egyébként néha azért persze azzal is kacérkodunk, mert érdekes fesztiválokról, zenei programokról beszélünk, ami egy kicsit tömegszerű is, de azért a mi húzásunk, tehát igen, még igen. Mi, igen. Nem tudom. Nem. Azzal a Hát, igen. Nem visszük végig. Az az a, az, az az, az, az igen, hogy a, hogy a nyitott, ami egy nem, nem jól megragadható dolog, de most a magunk használatára újból elővetünk, hogy a nyitott embereket tovább fogalmazzuk és tovább keressük, és az ő hozzáig vezető és ebben be, szembenézünk azzal, hogy ebben bizonyos módszerek, bizonyos értékrend, vagy bizonyos mentalitással nem akarunk foglalkozni, elismerjük, hogy ők is vannak de, de az nem a mi teremünk, az az igen. Mire gondolsz felé? Hát a hát most, na, csak a bizonyos, bizonyos azért mert érdekel, mire a bizonyos? A tudok mondani, igen. Ugye, hogy azokat a slágerlisták, de még ez se jó, még ez se jó, hát nem tehát valami így bennem van, de nem is tudom, mikor kimondom, akkor rögtön nem is pontosan van. De azért van egyfajta olyan értékrend, most mondok egyet magunk között, hogy azt, amit ez a horvát ártű szegény próbált képviselni. Tehát a fiú nagyon helyes, ha emléke. Tudjátok, kiről van szó, Igen. van ez a nem te De az a mentalitás, hogy látom a képéről, kedves meg, meg hogy mondjam, tehát de nekem nem antipatikus a fiú, de biztos, hogy soha nem tudnék a, azzal, Egyetérteni, hogy, hogy mi ezért erőfeszítéseket tegyünk, De ez most nagyon leegyszerűsítése. Van-e van -e erre közelebbi példa is egyébként? Hát a rúzsa Viktor ízlése és tanában már a politikai ö, ö, odaállása is, ö, az, az, az nem a miénk. Az nem a miénk. Hát a Viktor, amikor módjában állt, hogy zenéket hozzon a műsorba, akkor a legkellemetlene tájzeteket eredményezte. Hát igen, de mi, szok, mi szoktuk volt, amikor vitásabb típusú kuratórium, meg nem tudom milyen ülések voltak, a ketten gyűli, nagyjából azonosan képviselni, hogy nem tettünk meg mindent azért, hogy a, a viktor megpróbáljuk arra felkészíteni, amire képes tudna lenni. Persze azóta jó tudom, hogy mennyire faszi, és a, de ez sok tehát de ez attól, egy, ill, attól túl az életet vagy hogy mondjam a rengeteg hiányát hogy konok de még akkor is nem tettünk jó, de most én nem azért mondtam hogy, hogy a Viktort kitárgyaljuk mert persze hát, ö, ö, tudjuk meg tiszteljük bizonyos értékeit csak, ö, csak példaként mondtam arra hogy közelebb is van olyan Igen. aki ilyenfajta izlésbeli, sőt értékrendszerbeli eltéréssel él velünk együtt. Igen, Antón. Hát, itt, itt, és itt a, jön, Nem így... annyi a politikai dolgot, én is persze kihallom meg most is, hogy majd a... Nem tudom, mit fog képviselni, ezt nem kellene tenni, de, de nem ezzel van pillanatilag a nagyobb baj, hanem igen a többi értékel. Hát pedig ez itt a kulcsa a dolognak, hogy tudunk-e úgy működni egy viktorra, és mindenfajta történte szemben, mm. hogy közösségi tudunk maradni. Magyarul tudunk a Viktornak helyet találni hogy tud ebben a világban úgy helyet találni hogy az nem nem nem, nem legfeljebb vitallapot teremt valaki között ez egy alapkérdés tehát hogy ez a közösségi megközelítés itt ebben az értelemben és alapkérdés alap hogy ez mennyire szolgál egy médiumot de no. a, a, a Viktor a Viktorral nem tudtunk ilyet találni annyira nem tudtunk hogy az energiáinak a nagyobb részét azt már nem a mi rádiónkban ö, ö, ö tölti el, hanem a ö, hobbi rádióban, akikkel, ö, ö, akikkel sokkal jobban megtalálja a közös értékrendet, hangot és engevet. De, az... de mégis a, a, a mi közö... most ilyen bombasztikus lesz, a mi közösségünknek is tagja, ö, és a ha, ha lenne elég időnek türelmünk valahol, viszont akkor, akkor, akkor még azért érdemes lenne vele beszélni, hogy mert mi elfogadunk valamennyit az ő nem, nem a vakságából, hanem ebből a, a értékvakságából esetleg, vagy nem, most ez, ez is önkényes volt, és ő is fogadjon el valamennyit a mi korlátozásunkból, és akkor még, még mindig továbbra. Tehát szerintem lehetett. De mindegy, ezt most hagyjuk. Jó, nem akartam, persze, nem, nem a nem a Viktor kitárgyalása most a témánk, csak egy példa volt, amit felhoztál. Aha! Menjünk haza. Igen. Elég, azt mondod? Uh -huh. Folytatnunk kéne. De szerintem ez egy megkezdett dolog, és nekem nagyon tetszik. És azért is nagyon tetszik, mert ezt az íbetűt e végig lehet vinni, most ugye. Most hagyjuk a Viktort, de azt mondom, hogy mind a saját portánkon is meg kell tanulnunk az íbetűvel betűvel hogy mennyire tudunk közösségi maradni, mert ebben az értelem, ez a kulcsa a dolognak. de Ezt mondja. én Péter... is hozta itt a beszélgetés. Így van. Péter, bocsánat, és aztán majd még mondom. Péter. Nyilvánvaló ennek a beszélgetésnek nem célja valamelyik műsorvezetőtárs tevékenységének az értékelése. De azért hadd vessen föl, hogyha én a, mondjuk a multimédiát az összefogó ellenzéki pártoknak a közös alap című munkáján mutatnám be, akkor valószínűleg rám szólnátok, hogy megsértettem a kiskátét. Luzsa Viktor viszont az akadálymentességet a nemzeti konzultáció mutatja be. Uh -huh. És ezt nem akarom folytatni, mert egyfajta... Azt arra csapó vezetőségnek kellene erre valamit mondania. Nem tudom eldönteni, hogy pozitív példa vagy negatív példaként hozta-e fel. Ez a kiskárté megsértése. aktuál uh -huh. aktuálpolitizálás. Uh -huh. nekem, uh -huh. nekem is feltűnt, de annyira. Tehát ilyen szintű primitivitása. Tehát nem is értem, hogy a, a, hogy, szóval a saját, na mindjárt nem akarom, a, a saját rokon szervező táborát nézi le, amit csinál itt ebben az ügyben, most csak ezt az egyet emeljük ki. E, rend nagyon jó, jó, semmi nem szól. Én másképp fogalmaznék, itt nem, a, ö, nem a, az akadálymentességet mutatja be a a kérdőívvel, hanem ne, ha a, a kérdőívnek azt a hibáját, hogy nem akadálymentesre csinálták meg, azt mutatja be, a, vagyis abban segít a Viktor másoknak, hogy a nem akadálymentesre megcsinált kérdőívet hogyan tudják mégis megemészteni. Erre persze mondhatjuk azt, hogy de hát nem emészsze meg senki, de ö, ettől én még ezt nem tartom ennyire negatív ö, példának. Bocsánat, Mondja. attól tartok, hogy ez félreértés. Július 12-től akadálymentesen kitölthető a Nemzeti Konzultáció. Ő ezt mutatja be, ezt dicséri, Aha. ennek csinál reklámot. Én nem ez a, a politikai én... kommunikáció megjelenéseit, amit most akár, gondolkodunk volna. Hogy... Mi érzemes elemény Ez a nem erről szól. És valószínűleg igazad van, Péter, csak én meg ö, próbálok mindent pozitívan szemlélni a Viktorral kapcsolatban, ami nem mindig sikerül persze. Na jó. Jó, Na, kéne, ott tartottál, Andris. Így van. És kérem szépen, hogy mikor és hogyan. Mert ugye az egy fontos dolog, hogy elkezdtünk egy folyamatot, ez a harmadik találkozásunk, most már jól tudom, ugyanebben a körben. Bár az Irén most kapcsolódott be először, nem tudom, hogy tetszik neked Irén, de hogy próbálunk célokat, és a média jellegét a civil rádiónak átbeszélni, és a közösségi jellegéről is beszéltük már korábban, a megújítása a civil rádiónak az arról szól, hogy mennyire tudunk egy új olyan civil rádiót csinálni, amíg megfelel ennek az elkövetkező időnek, és ezt muszáj végig beszélni, és nem, nem takaríthatjuk meg, hogy beszélünk a múltakról is, csak a cél, cél az, hogy a, az irány az, hogy a, a, egy, egy jobb rádiót csináljunk, ami megfelelnek a mostani kor kihívásának, és itt csomó értéket meg kell őrizni, ma is beszéltünk egy pár olyan elemről, de ezt vinni kell tovább. És azt gondolom, hogy egy hét múlva elvileg lehetne, ha ti partnerek vagytok, egy hét múlva. Bár én érettségi találkozóra megyek, én igyekszem hazaérni arra az időre, és akkor tudunk beszélni, de én szerintem tartsuk meg. Vagy mit gondoltok róla? Álljunk le egy pici időre? Másik kérdésem. Mert szerintem... Ez egy innováció. Kéne... Be kéne... Hogy mondjam... Tehát... Tehát nem, nem, nem önmagunk torozás akin mondom, de, de eljutottunk egy álló. Nem, ne. tovább, Hogy tovább lendüljünk, kellene egy innovációval, ami bele... bele. Én, én, én nem érzem állapontot Feri, én nem érzem állapontot. Én egyáltalán nem. Én azt gondolom, hogy sikerült megfogalmazunk pár dolgot most a célok címén, és például most az, hogy közösségi dolgot szét tudtuk választani a, a civil rádió közösségek ki tudtuk tudtuk elvenni, és azt mondtuk, hogy, hogy média szempontból egy specialitása civil rádiónak a közösségisége, ez egy, ez egy fontos olyan fajta cél, amit nem mondtunk ki még korábban ennyire biztosan. És azt mondom, hogy ebbe az értelme, mert Nem is érvényesítettük annyira a mindennapi gyakorlatunkban, mint amennyire lehetne. És, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos tovább vivendőval dolog, és ezért ez egy pozitív dolog. Ez az a fürdővíz, amiből öntsük ki a gyereket. Én azt mondom, hogy igazából nem tudtuk ezt konkretizálni, és ebben mindenkinek igaza van, aki azt mondja, hogy ez hogy néz ki a gyakorlatban, ez mit jelent, ezt nem tudjuk még. De, de ezt vinni kell tovább. Tehát nem vagyunk nullán, Feri, nem rekedtünk meg. Nem volt. Nem Irén, mondjad. Most Való igaz, hogy én most ebben a típusúban most csatlakoztam. Egy, egyrészt megpróbálom megkeresni azt a részt, amit a Feri azt mondta, hogy a saját közösségünkről már volt szó, hogyha azt megtalálom a emlékeztetőkbe, akkor azt átnézem, ez borzasztóan továbbra is érdekel, de ha már 20-szor beszélünk róla, akkor nem akarom erőltetni, tehát utána járok. A másik meg is két dolog, hogy <kül> érdemes szerintem ilyen, ilyen 5 éves szakaszokban így végig futni azon, hogy az indulástól kezdve, hogy is, hogy is kerültünk idáig, Például mondanám elsőként azt, hogy az interaktivitást, azt újabb, utóbbi időben a fiala képviselte. Azt hiszem, ha van másik műsor, amelyikben ez van, akkor lehet, hogy nem figyelek oda. Tehát, hogy a hallgatók részt vehetnek és betelefonálhatnak. Ez, ez kezdetben egy erős, erős részük volt. Még egy olyan műsorban is, ami szerkesztett volt, neki volt, vendég volt, mindig 5 percenként bemondtuk a telefonszámot, erre annyira emlékszem, így 99 környékén. Uh -huh. Tehát, hogy ez elmi újság, ezt tudatosan hagytuk el. Az is lehet hogy... Irén, át, amióta, amióta nincsen frekvenciánk azóta, ennek a realitásra nullához közeledik. De már, az már nyolc se volt ez. Hmm. Frekvenciánk? Ez nem, nem ez, a, ez, a, ez a interaktív műsorunk? Hát nem persze, mert a hallgatóságunk is meglehetősen csekély. Hát több oka volt ennek. Hát az is, hogy... hogy... Szóval a... De erről egy picit a nagyobb nem, ér, ér, érez. Én ennek látok szakmai okát is. Nem is csak véletlenül csapódtunk szerintem, hanem egy ilyen tapasztalati dolog. De erről tényleg beszélünk külön majd. Mert ezt jó, hogy fölvetetted, mert eddig erről nem volt szó. De most valahogy hogy, tehát a közösségi jelleg, a közösségi műhelyszerűség, az arról, arról egy alkalommal a háromból volt szó, akkor sem végig erről, és az ne, nehogy keres valami, tehát nem találsz azt hiszem valami nagyon tartalmas összefogását, meg összefogását. Tehát megéri, hogy erre térjünk vissza, csak nem vigyázzunk, hogy ne, ne hagyjunk félbe egy most közben elkezded másik gondolatot, az szerintem nagyon fontos, nagyon leegyszerűsítve, ha, ha már az, hogy vagyunk, az egy szám szerintem, de azért nem akarom ennyire eliminálni vagy ennyire leegyszerűsíteni a dolgot, de hogy, hogy ez, még, ez még az alapértékeknél nagyon fontos, csak, csak most egy kicsit megpróbáltunk a, a szélesebb körhözvaló eljutásban, Én nem mondom, hogy sokat találtunk fogódzót, de de ezen izmozunk. Irén, ha gondolod, a múlt alkalmat az nem, az azt megelőző alkalomnak a hangfelvétele megvan. Tehát, hogyha gondolod, akkor meg, meg, el tudom hozzá juttatni. Csinálok bele egy... szépen. Jó? Nagyon köszönöm, mert tényleg elkötelezett vagyok itt a frágú, igaz, nagyon. És a, én meg csak így mondogatom szűk körben az ilyen, ennél sokkal kisebb mértékű Apró cseprők, kis ötleteimet, de valahogy úgy elhalnak, ami <gül> elmondom, ha nem rablom az időtöket. Valamikor, amikor, amikor elvesztettük a frekvenciát, akkor készítettem egy csomó képet, hogy én hol mindenhol hallgatom a TV rádiót, a fürdőszobában, a konyhában, én ez a. Nem lékszem, főcciót, arra gondoltam, ez csak akkor érdekes, hogyha én ezt elkezdem kirakni, vagy hülye, akkor egy hülye vagyok, aki ilyeneket, de hogyha már 50-en kirakjuk... Igen, de, ha ez egy mozgalom de, lenne. Tessék? Ha ez egy mozgalommal várnak. ezek apró csepről dolgok, de sokszor ezen múlik sok minden, hogy mit tudom én, hogy a szilos, vagy a klubrádió, vagy hogy ők miket csinálnak, nem tudom, de... A másik, ami egy közelmúltban meginttől hasonlóan jutott eszembe, nem tudom a forrásra, de hát 16-20 forintig levő összegbe kerül az internetes rádió. És azt valakivel meg kellene nyeretni a hallgatónk közül valamilyen módon. Egy ilyen ki tudjátok biztos, hogy milyen az internetes rádiót nem tudta hallgatni, Ebben megvan az az önirónia is, hogy hát addig is, amíg vittak a frekvenciát ezen. Ezt valahonnan megszerezünk a 16, 20, 21 ezer forintot, egy tök retro rádióban lehet minket hallgatni az internetes rádiókat. De tehát én nekem szerintem így havonta vannak ilyen ötleteim, de ha igyány magam, így nem fogom előszakul. Hát, pedig az ötleted jó, most lehet, hogy ezt majd, csak meg kell találnunk a módod, de el tudom képzelni, ez egy teljesen poénos és jó dolog, bármilyen magazin műsorban el tudom képzelni, például valamilyen játéksorozatban, igen, ezt ki kell játszani, ezt tetszik, de ez rész az egészhez, és az ötleteidet légy szíves, ne felejtsd el, és a másnap, az meg ebbe a fórumban, most például fölvettük Magnóra, fölvétel van, tehát most, ez most ögzült, ez az ötleted, jó? Tehát mik mikor találkozunk? Amit vállalni is tudtok. Lehet, hogy nincs akkor igazam, ebbe, hogy valami beinvestálás kellene, szóval valami. Mire fel. gondolsz? Hát hogy valami valaki utána néz, valakit hívunk akinek a. Nézőpontja szerintünk megbillenthet bennünket valami esz? Értem, csak Feri, ez nincs befejezve, tehát amit most elkezdtünk beszélgetni, ez nincs végigvéve. Tehát rengeteg kérdés. Az ugyanennek az ügynek a, a, a további felére. De jó. Mert értem én, csak ugye mi hajlamosak vagyunk, olyan, az a gyerekjátékosak vagyunk a homokozóban, amelyik elkezdi az építkezést, utána a papa meg befejezi, és utána hazamegy, és elmondják, hogy milyen jól építettek egy várat, és közben a gyerek már nem csinált semmit. Hol, Aztan... hol a igen, ez az, szól ez az, a papa. A a... Vagyunk, Igen. Tehát, hogy ha be tudnánk fejezni ezt a dolgot, eléggé, mondom, izgalmas, és sok-sok izgalmas gondolat van mindegyikőtökben. És, és ahogy előjönnek ezek a beszélgetések, mindig jönnek új gondolatok. Nekem például nagyon tetszik. Gyuri, mi csináljunk szerinted? Nem tudom, tanács vagyok. Én, én, én sem érzem úgy, hogy ez egy helyben topogás lenne ezzel szemben úgy érzem, hogy ez egy nagyon hosszú folyamatnak mm. egy pillanata és ezt eddig még mindig abba hagytuk ezt a hosszú folyamatot hát, hát, ezt, úgy, nem, a ezt nem léten. tudjuk vállalni hát. és látod már csak öt, e pillanatban már csak öten vagyunk, és legközelebb már csak négyen leszünk de hát, hát, hát, hát, lesztek bocs, bocs lesztek nem leszünk, szóval ez, ez egy nehéz ügy. Jó, de hogyha megfogalmazzuk jól, hogy meg, szóval érdekessé tesszük a beszélgetést valamilyen pársorral, akkor visszatérnek, akiképpen visszatértek a nyaralásból. Lehet. Na, jó. Legyen jövő héten, hogy ne legyen jövő hét? Kérdezem én, mert elengedem a műsor, akkor nem lesz rádió, nem lesz élőazásom, ez azt jelenti keddem. Mert nekem maga... Legyen, legyen, legyen. Akkor próbáljuk meg, és akkor benneteket szeretettel látlak, megcsinálom körbe a meghívót. Azzal, hogy folytatjuk ezt, rendben van? Jó? Abban az értelemben én igyekszem ide érni, kezdjétek el a beszélgetést, de remélem én is, én is itt leszek időben. Hát csak ugye a 52. érettségi találkozó az nem sűrűn van. De, de már vége van, nem Hát így. én reggel, a Balatonra, de általában háromkor elszakottam. Három annál el indulok visszafelé három fél, négy körül, én szerintem meg fogok érni, amint érkezem, amint lehet, és akkor ott megkapcsolódom, tehát én itt vagyok. És, és ezt a felvételt meg eljutatom mindenkinek, aki, aki benne volt. Jó? Gyuri, nem lenne kedved, egy három-négy mondatban egy ilyen lendület vagy hogy mondjam, felvetni, hogy akkor mit folytassunk? Tehát, hogy, mert néha annyira eszenciálisan a most nem akarok smúzani. Sőt, távol tágolat És én meg elkerülném ezt, mert az én fogalmazásom ebben az értelemben nem feltétlenül, hogy is mondjam, aktivizáló. De mondjuk azt, hogy, hogy kedvem, az nem lenne, de mondjuk azt, hogy valami, valamit fogok uh, okay. írni. Uh, semmiképpen nem összefoglalót, mert én se tudom követni, hogy hányféle irányba elágazunk, és azért, de ö, ö, megpróbálok néhány gondolatot leírni, hogy onnan folytassuk, jó? jó. Gyuri, ezt küldj nekem, és én akkor megosztom a népeknek, jó? Amint átküldöd, onnan közel meg is osztom, rendben van? Nincs, nincs azért valaki olyan ötletünk, akit esetleg rajtunk kívül, tehát most akár a rádiós körön kívül is, akit esetleg próbáljunk meg invitálni, én a, aki, nem mindenáról tudom, ez csak, hogy nincsen valaki, aki... É, de kellene, így. Feri, csak nem most. Még várjuk meg az jó, a saját magunkat. Tehát, a, tehát a saját magunkat próbáljuk egy kicsit, még egyszer mondom, meg, meg, meg, meg, meghajtani egy kicsit, nem azt mondani, meg előszakolni, de meg, meg, megnyomni abba, hogy kijöjjön belőlünk az, ami bennünk van. Ez az a citrom, amiből minden cseppet ki kell szorítani. Jó? Ezek fontosak, úgyhogy... Na jó. Jó? Jó, akkor maradjunk ennyiben, Gyuri, amint megírod, már én körbe is küldtem. Két hét, tehát jövő héten 6 órakor keddem. Jó? Jó az így? De, de. Jó? Ha lehet, jó? És akkor. Ja, kedden? Kedden. Jó, még már hétfőre beírtam. Jó. Hét, Hát. Eh... Kedde. Be... Kedde. Kedde. Kedde. Kedde. Okay, lehet az hétfő is, az nekem lenne a megváltás. Az... Nekem mindegy, tőlem bármelyik. Tudtok hát... hétfő lenni? Az nekem isteni lenne. Tudtok? Irén neked jó? Péter neked jó a hétfő is? Jó? Igen. Akkor Mennyire olyan elég. mindegy, akkor nekem legalább nem kellene meghallnom ebben a, a futásba. Rendben van? Jó? Ez így? Jó? És akkor nekik meg olyan Én mindegy. jó, hogy beírtam előre a naptára. Jó, köszönöm szépen Feri. És akkor Gyuri várom pár napon belül a dolgot, és akkor még körbe küldöm azzal a felkiáltó fel jellel, hogy most nem kedden, hétfőr. Jó? Sziasztok még Szevasztok is jó vacsorát, szóval finom vacsorát. Szevasztok és küldöm. Jó? Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.